Козюренко попередив хазяйку без нашого дозволу та кивнула. Роман Панасович подав знак і Владов зустрів господаря в коридорі. Пропустив його поперед себе до кімнати, а сам став у дверях. Симонішин озирнувся на нього вражено. Перевів погляд на дружину і Козюренка. Його вкрите дрібними зморшками обличчя, яке було справді схоже на печене яблуко, розтяглося в усмішці. Здрастуйте, мовив розгублено. Хто ви такі, бо так нібито не знаю. З міліціями, перебив Козуренко суворо. До вас, якове Григоровичу, не чекали? А чого б мав чекати? Семенішин спокійно пройшов до стола, сів, поклавши на нього руки. Ну, коли до нас у справі, то кажіть, чого прийшли, та у мовчанку грати не будемо. В тоні Козуренка зазвучали різкі нотки. «Ви зустрічалися у Желихові з Василем Корнієвичем Прусем?» Їздив до нього. «Коли?» «У неділю поїхав, так?» – обернувся до дружини. «Відповідайте тільки мені». Козуренко присунувся до стола. Тепер вони сиділи один навпроти одного, і Роман Панасович дивився просто в очі Семенишуну, наче хотів прочитати його думки. «У неділю сімнадцятого?» А тож, приїхав до Жарихова пізно вночі і зупинився в готелі. Чому не пішли до Пруся? б дізнався про його адресу. Якби знав, пішов би до Василя. У готелі ж треба карбованця платити. Але ж уранці ви розшукали Пруся. Так я ж знаю, де він працює. Уранці пішов у контору і там дочекався його, так? Просили в нього грошей? На машину у нас черга підходить, мусив. І Прусь вам дав. Семенишин скосив очі на дружину. Відповів невпевнено, та ні. Обіцяв позичити п'ятсот карбованців. Коли ви пішли від нього? Ми пообідали в чайній, так? Випили, і на роботу пішов. А я ще трохи посидів на лавці. До поїзду у мене часу багато було, і на вокзал. Коли виїхали з Желихова? О пів на десяту вечора. Чим можете довести? Як чим? Десь квиток у мене? Він занепокоєно почав нишпорити по кишенях і не знаходив. Нарешті полегшено зітхнув. Поклав на стіл залізничний квиток. Роман Панасович подивився на світло. Так, квиток був проданий 18 травня на вечірній поїзд. Отже, ви їхали поїздом львів який прибуває до вашого міста о пів на сьому ранку. Хто може засвідчити, що ви приїхали саме цим поїздом?» Семенишин знизав плечима. «А я знаю. Чому не прийшли просто додому? А де ж я був?» Знову тривожно зіркнула на дружину. «І чому це ви мене допитуєте?» – нараз підвищив голос. «Яке маєте право?» Ми ще вас фактично не допитуємо, громадянине Семенишин, перебив Козиренко. Ми ведемо попереднє слідство і у ваших інтересах казати нам чистісіньку правду. Дружина побачила вас 19 травня тільки після роботи. Де ви були весь день? Спав. На сіні в сараї спав. Компанія у поїзді підібралась. Гарні хлопці, так? У літра випили, а потім ще і в карти гуляли, мало не до ковеля. Вони раніше зійшли, був я, випивши трохи так, а жінкою в нас, він не доказав і зеркнув на дружину. Та підвелася з стільця, хотіла втрутитись, але Козиренко підніс руку, не дозволяючи. Назвіть, з ким їхали в поїзді. З хлопцями, я ж кажу, трактористи вони так? «Прізвище, імена, пам'ятаєте?» Семенишин закліпав повіками, скрушно опустив голову. «П'яний був», – мовив ніякого, – «забувся». «Півлітра, значить, узяли, а потім ще, так?» «Ви теж купували горілку», – примружив очі Роман Панасович. «Уночі та ще на вокзалі не продають. А я ще перед від'їздом. Півлітра». «Мали грошей з собою? Скільки?» Семенишин засовився на стільці. Козиренко повернувся до його дружини.